Eta gaur uh, Star Wars fenomenoa ipatzea behartua naiz. Twitteren norbaitek galdegin didalako. Erran eta ze megig bat da hori. Mm, ez dakit. Gaurko fenomenoa baita eta bai. Gaur episodio berri bat ateratzen da, estatu batuetan, Frantzian ere uh, prentsa, gomitatua zen uh, lehen uh, aldikotz, beraz, hain zinetik ikustea filma hori, bilak ateratzen da, naski. Frantzian, ez dakita ez da. Eta bai, holi da. Egeran, uh, gaurko fenomenoa baita, baina da ezagutzen ote duzia Star Wars, ez? Bon Izarren gerla, la gerdezetual, filme hori uh, rolexa bezala da, Star Wars filma, berroitamar urteatan ez baduz hori nik ikusi zurebizia utxegin duzu. Bon, ogei, ogei urte ditut, toino, filma ikusteko, bai egia, asumitzen dut, ez dut, inoiz, ikusi, Star Warsen episodio bakar bateraz. Ato, eta bai, hori da, gauza, naiz eta ez du da, ikusi zikusi Star Wars bat, nire komingauta egiten dut gaur, zuzenean euskal irretetan, asumitzen dut, alta ezagutzen dut, oiu adirazgarri hori, subakaren abaita, dena hileden um, pertsonai hori. Hori da Star Wars fenomenoa ere bombardaketa bat, filma baten bombardaketa, gure buruetan ezpadugu ikusi ere, pertsonai batzu ezagutzen ditugu, historia... Est-ce qu'il est est-ce qu'il trouve la certaine Sallyidine guerran, Isaac Vadira, Luke Skywalker, la conservait vadada or personnage vat, choulia danashki, lei la princesse Leia ou se doit de filmer ortanela, eta bis Dark Vador, Luke aita. Non. Je suis ton père. Zure haitanaiz, eta bai hau da, beraz, filmaren zati bat epizodio batean entxegur garantzia handia hartu zuen momentua da, hau eta erran bezala, beraz, Star Wars berri bat ateratzen da, eta badu hilabeteak jakinean girela, sare sozialetan etengabe ipatzen da, marketing lan animaleko bat ere egin dute, eta retenuen bezala, be, artikulu batean adibidez, hor Le Mondeko kasetariek adera zidute, Ez zirela joanen uh, lehen uh, ikusteko momentu hortarat, uh, disnek proposatzen duena, kontratu bat izenpetu behar baitute filme horren ikusteko, ez edo zer kontratu, orduan uh, artikuloan, iritze artikuloan, gauzabatzu be, behartuak dira ez erraitea, eta uh, gauzabatzu ere adibidez be filmaren kontratu, uh, zati batzu, edo zer, askinen, ez dute eskubiderik kondatzeko, haien laguner, haien familiari eraz, sekretuan gelditu behar dira, eta genera hori kontratuan izenpetua dute, eta be, bestenaz, uh, diznek eskubia idea hartzen du, uh, hausitan, emaitea, kasetaria adibidez, uh, argitara agertzen baditu uh, zati batzu, eta izenpetua balin bat zuen, etzuela da beraz mundu hortan, eta errame Uh, bon bombenik ez dut ikusi, ez niz gomitatua izan, eta ez dut galdegin erez, uh, gomitarik, dena den pentsu dut parixen matrik ikusten aldela gaur, eta be jakinarazten dute bi miliard dola reko dirua atera beharko dutela filma horrek ilan. Bi miliard dola resta guti, jakina zala ere zonbait milioi xartuituz dela hortan, bainan lasai irabazle dira hemen. Haipatu gabe, filmari lotuak diren produktuak ondoan xaltzen diren horiek praktikoa daulako fenomeno bat, azkenean zer nahi xaltzen ahal baita, baina presio bateran batean bakarrik Star, Wars, Star Warsi lotuat delako, disertasimple bat, kolektor bilakatzen da chubaka agertzen delako gainean eta ulertzen alda biztan dena. Eta beraz, hau da, gaurkoa Star Warsen fan guziak mindu ditut berdin arratsalde untan, lasai baditut oino somaiturte ikusi entzin, soinen ditut, egumatez, noiz bait, heneatzen ba naiz, Edo demora pixka bat hartzen badut, ortarako, oztakit, eh, eta bon, filmak hor dira. Ea, zuzak ikusten baduzi, abisatu, zer atseman duzien, nola atseman duzien, lehen kritikak agertzen hasten dira jadanik uh, xarean. Hain bikaina izanen da, enpresaunen, ekoiz pena, Empresa bai, filmak baino gehiago, dirua egiteko, tresna bilakatzen baita, laire, Star Wars. Baten, baten, il J'arrive Y'a un truc dans l'air, ça sent de sens J'arrive Y'a une guir qui se peut par l'adrénaline mon phare Jaguar, un carat, un joystar, Comme un régulateur Sans dans son peur J'arrive J'ai resté un tueur hey! J'ai un avion à réaction à extract Adversaire ou ennemi C'est la merde J'arrive J'arrive J'arrive j' j'arrive quoi fait la pre' marche et c'est jamais fini la la soie et tous mes Mais, mais, mais pourquoi est-il si est les chats Parce que... Star Wars en musika hemen, Joestaren hau hasirik na, nashirik, Zebrakebanik, eta erramez beraz da Wars ateratzea gaur nashki. Ringarria dena, dibidez, helena nuen, ez nahi zure eta zure eta nahi zure eta uh, nahi zure dark badorek eta produktu eta norxaltzen direnak, uh, bizikikario, azkenean edo Usaian baino karibago preserbatibuetan adibidez bada Star Wars preserbatiboa ez nahi zure aita izanen markatuada, geru iran ere saltzen dituzte Star Wars izenarekin uh, aspiragailuak ere, azkenean edo zer gauza xaltzeko para da, marketingaren uh, lana ongi egina da, eta beraz uh, be bideon, Star Warsi ustu testutela arazorik Telebistako putz hutsa utz iratiko hitzapitz Hitz eta putz Telebista dugu, duguetaba telebista pixka bat telebistan goen kale zagutzen dutie goenkae bukatu da Euskal telebtak aierazi zuen eta berriak egin du olako ejeportai berezi bat leukotasunekin. Ez daki logo denkade... Lazanaiak Bizkarturi daude Goen kadek oiategia dirudin Eta lazanaiak elkarri moko kabuzi dira. E Nola izentzen goenka lesortzeko ideia? Ba, zeharka eturriz alesango nuke, alde batetik, eh? Gu, amaten jota biok, kardifera joan ginean Mundoko Telebista Publikoek Cardiffen Input Laroita Mairu Edo e, egiten zutelako. Zer nahi genduen guk? Ikusi, beraiek, e, ia urte batzuetan lanean e, ari ziren e, serie bat ez da. Guk ikusi genuen, seguru esko, hemen ere egiteko modua bat zegoela horrelako zerbait. Handik erabat ilusioz bete da torri, produktu erabati esan nion zer ikusi genuen, Eta Miramanko pasiluetan santidan batek santidan ezinezkoa da hori Euskal Herrien eta alta egin dute goen kalek irumila saspideun eta saspinaski epizodio okanditu, eta ondoko orten beraz, orten bukatuko da eta um, beste telesail batek eh, ordez du goen kale uh, beraz ez zink eta estilo ortako beste serie bat pentsatzunut izanen dela uh, ber aktoreak ere atse maiten alko baitira zonbait zu euskal telebistan eta euskal telebistan ere Eri txiki inferno haundiz zagutzen duzi eberdin eman hau, hor beraz Mikael Pagadi eta Zuaitz Gurutsagabi aurkezleak ibiltzen dira Euskal Herriko irri dezberdinetan lekuko biztanleekin mintzatzen solastatzen eta ondutik beraz egiten dutean grabatzen dute zuzenezko emanaldi bat holako show bat egiten dute txiste desberdinekin ere tartean gomitekin eta bar eta be ipatugin hau txea nadan ekemen baigorrin izan baitziren eta aldiuntan hemendik gaindi ere ibili dira. E, hey, Sara Zara, Zara, lapur dira! Lapurde, Za <tip> Lapurdin berazibili meda civilidadan eta e, igandean edatu zuten emankizuna iritsiki inferno haundi eta be ikusten alduzie jaranik interneten sharian utchegin bali madosier telebistan edo spososie telebistari ere eta e, ben, zuten dira e, ben shartsen dira sharako errian sharako tgv arekin sharako abiadurondiko trenarekin ordan autobat bi bururekin gertzen da horako bitxikeri bat sharako peste Egiten dituzten autoietariko bat izango da eta horrekin bedaz sartzen dira xararat, xarako karriketan ibiltzen dira eta lehen biztanle batekin bintzatzen. Unohan! Gara saiziz zeloniak? Gara, txun hundi Ni hemen noiz hemen bizi. Goiz hau eh? Goiz. Goiz. Goiztaba. Norazaz ba. Eta mendirat gero. Mendira? Horein? Bai. Alagun. Horein norazaz? Horein norazaz? Horein, unhap da gero hatz. Audio. Empezamos. Oye, no se está. Tal vez seis en orazón. ¿Sí? ¿Eh? Y cena, surely, Ni en ninguna ahí Da seis, seis en duzo. La esto tú Emilio me Emilio. Me llamo Emilio. Eso <haz>... <la> <risa> Ara lehen komunikazioa beraz jarako batekin hemen zuaitzen zutzen duzie, komunikatzen txaiatzen eta hola, ibiltzen dira berazkarriketan jendrikin mintzatzen, hor bada anekdota polita bat ondotik Michelekin mintzatzen baita, Michele. Itsoiten ari da, plazan, hasten da beraz mintzatzen, eta zerren beha, kuafura idekitzeko beha, eta, beraz, hartzen dira, astelenetan zerratia dela, ile apaindegia, beraz, ezertarako bea dela hor, eta andotiek, beraz, urtsotegietara, tere abian dira, sagarno egile batengana eta bar, eta bar, erritxeki inferno handi saratik, eiteberen webgunean, nahi eran, sailean atsemanen duzie, balio du, e, ikusteko ere, sara beste ikuspegi batetik, Eta itzetaputzen horrein, iritziaren tartean notik emartinkito gurekin izanen dugu. Ion garben jatsuria zuritza. Abenduak hondartzak bilusten dituen eraberean, jantzten ditu karrikak. Abenduan usten dira patrikak. Eta armairuak arropaz beteta dauzkagu. Ne hoiz ez ditugun gauzekin beteta. Ilabete bukaeran zer oparituko dugun pentsatzen pasatzen dugu ilabete astapena. Opariak egin, edo jaso, ilusio gehiago zer egiten digun jakin gabe. Ai, ilabetelo bagenu ilabete honetako jarrera bera. Gauargia koloretan, etxeko atariak diz diz. Egu berriak urbildira, baina batzuk, ze hurrun dituzten festa egunak. Zeinen bakartia den kartzelako ziega, edo zeinen utxa eta hotza den zuaren beroa etxean norbait faltadenean. Eta sorlekua bezala sorterria utzita etxetik hurrun bilena utxunez beteta ibiliko da. Bidean zer galdu duen, Eta zer irabazi duen kontatzen. Deitu euskaldun edo deitu sidiar. Tristeziak, minak eta naigabeek ez baitzuten aziotasunik. Baina dena ez da naigabea izango. Abendua da. Eta hurbilean zein urrunean gertatzen denaren kontziente izan da, ongi pasatzeko eskubidea dugunez, jan zerua edan ohikoan baino xorta bar gehiago bildu maitasunean eta ondo pasa gozatu beti ere abendu gehiago etorriko direla jakinda eta urtarrileko aldapari sasoiko ekin behartza iola pentsatuta Jon Garmendiantzten genuen hemen Milesker zurien enzuulearen iritzia hemen aste artetero goiz eta hitzeeta putzen entzuten alduienna, eta zuek parte hartzen alduzie. Zure iigatiarekin komunika ezazu, goiz begieta hitz eta putze emankizunetan.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 Ala, zuen telefono mogik oran, sartu gure telefonoa eta gure kinola komunikatzen alduzie zuzenki eta simpleki. Eta horretarazten dauziet, laster uh, gure gomita Mikel Urbelz izanen dela uh, bilboko kafe antzokiak gaur ogei urte ospatzen uh, baititu ez da guti kulturgune hortan ere irratit argitaletxe eta euskaltegia ere badirelarik. <risa> Zer beste gutxu txutzi eta zebait Eta itzetapu ziratsaioren uh, oiko emanaldia hor geldituko dugu, asken hor duko berri bat baitugu hemen jendarmeek angeluko etxe bizitzabat inguratua dute, uh, gizon ahiskutsu bat bertan delako iduriz, uh, gizerneskoa jendarmeak gibeletik zituela, oartu da eta babes bila etxe bizitza untan sartu da angelurun beraz ahiskutsu Jendarmak izan ditzake, jendarmak hori adirazi dutenez. Angeluko toki hortatik urbilda justuki. Itzetaputz, uh, xaioko berri emaile bere zila, Martin Kitu. Gurekin dugu, Arratxaldeon, Martin? Arratsaldeon Arantxa eta Entzule guztiok. Orduan, duan, nuntzira zehazki momentu enten. Horain ba, txedertan, angeluko biarritz etorbidean nago, e, jendarmeek beste kazetari eta berri emale batzuekin batera kalearen bazter batean jarri naude, eta ez digute usten, hemen mugitzen. Zer dakik urduan jendarmean gandik, e, iesean den gizonezkoari buruz? Ba Hemen, e, ez dakitentzungu duzuen, asmendu eta astoramendu handia daukagu, Oso giron Asia dugumen eta zaila da, jakitea zer gertatu zen, baina lekuko batzuek adirazi digutenez, gizonezko bat, oinez zebilen kalean, eta jendarmeak urbildu direnean, kurrika hasi eta iesi joan da. Horreintxe bertan, eh, Franz 2 telebista kateak, diak inara ziduenez, gizonezkoa, angeluko etxe bizitza batean sartua da beraz. Eta armak izan ditzake, konfer, konfirmatu dezakezu, zok armak dituen eta berarekin batera beste norbait baden edo ez? Ba, tarte bat, eman beharko dirazu arantza? Mm -hmm. Ea, eta jendarmek e, mugitzen uzten badigute, ba, aukera izango dugu, bertako bizilagun batzuen gana urbildu eta informazio hori konfirmatzeko. Mm -hmm. Emanazu minutu bat, arantsa. Minutu bat? Ados, ados. Mezuzeneko kontuak erran bezala, ulertuko duzue Martinek nolako zeiltasunak dituen momentuntan, hainbesteko... Segurtasun eurien artean, batetik besterat ibiltzeko, oraitarazteko, beraz zertan den, eh, gauzko berriar, eiten giren bezala, jendarmeak kangeluko etxe bat inguratua dute, gizon arriskutsu bat bertan dagoelako, armak ere izan ditzake eta... Bai, arantxa, arantxa, barkatu etetea, bai, barkatu. Martin, Lekuko bat dugu hemen, bai. eh, jendarmeak e, gizonezko arriskutsu hau atxilotzen saiatu diren unea ikusi omendu, Eh, zure izena mesedez? Bidentzu errandona naiz ni. Eta hemen bizi naiz, mena jendarmak ez edate etxera sartzen ustean. Eh, zuk eh, atxiloketaren eh, momentu hori edo ikusi duzu, zer ikusi duzu zehazki? Ebe jendarmak gizon bat galitu dute kalean, eta bat batean gizona korreka aies joan da. Eta jendarmak atzean utzi ditu, baki zu jendarmak nahiko potolo dira azken hauetan, eh? eta korreka egiten edo zeinek uste netu atzean. Lotxa gaijea da jendak meni lodi jaukatea. Lauro gaikoa markadan, etzen hon lakorek ikusten. Bai, bai, hori e, balakigo, e, zei itxura zuen gizonezkoak? Esan digute larruazal iluneko azela, esan dute arabiarra hoteden. Lajuazal iluneko zen bai, hori bai, ikatz koloreko horpegia zuen. Bai, lajuazal iluna, eta bizarra, bizarra ere bai bazuen. zuen. Telebistan ageridiren talibanan itxura zuen. Eta zaku bat bazuen, bat zuen? izango zer maiztango zituen zakuan? Bada, horche, horche, da eskri batena. Larruazan hiluna, kolorekoa, bizarduna, eta litekeena da armak eskutan edukitzea. Zaku batean, antzadan ez. Badoz, bo egia Eta skaitu horrek laxaituko, lekukotaxun horrek, nola nahi ere, mile esker, euskal eh, irratietan uh, mikrofon bildu eta informazio hori e eh, mandigun uh, erritar ali. Bai, Arantza hemen inguruan e, beste pertsona batzuk ere baditugu mm -hmm. eta ondo iruditzen bazaizu Arantza eurekin e, e. hitz egiteko Itxe, aukera izango dugu, Martin markatu bai? moztuko bai? nik ere orain moztuko sei toute soussener eta gertaldia ere esegitzen dugola segunduz eta segundu eta beste momentu baterako txiko dugu hor, Martin orainche orainche jakindugunez e, gizonak bideo bat bidalidu Ainbat eta Davidet taratbe eskakizunak edo bere aldarrikapenekin ikusten dudanez uh, zenbait webgunetan jarri dute bideoa, ordean hemen txatko gira, hemen zuzenean agertzen, ea aukerarik dugun, ea zer dion Hori, erabakibatatu gara eta Euskal Gizarteare komunikatu batela, erabakibatatu eh? Horten, zero, ez da txetara gondbo Ez zuek eta ez nik ezin diogu egueran zurdo nien txin eta... gara neukera apitzen dudan, ba... ariak uira Beraz, ez ilusi hori piztu ez umengan, ez nauziengan, ez inorengan hauten, desilusi barao desilusi ba amaitu da, odentzero! joder! eta punto! Brasilegarba Impurti operatu eta ondartxara noa! Hemen dik aurrena diaspora bat izan goraiz! Gira ja, ez dakit urretxena suena desu. Oduerse... <totipa> Beharan zunduzue, zuekin batera, deskubritzen dut, beraz e, komunikatu hau, eta beraz olentzero, entzuten ginuen lazgarria, tristea, e, amaregun e, guberri hain olentzero, brasilera doala, ipurdia operaturik, ez du dena ulerzen, Martin, zer pasatzen da hemen? Ba, ez dakit, ez dakit zer esan, e, arantza ez dakit, e, jota, jota nago, e, eta ez dakit, ba, burura bat esaldi bakarra esango dituzet. Agur eta olentzero Eta la berri honekin, berasea, zer pasako den, uh, olen zerurekin, brasil erat duan marco da berdin, orain berekin egoiteko eta laster iditziaren tartean Karin Echeverri gurekin izanenda, berari itza eta ondotik uh, Mikel Urbelz izanenda gure gomita. Ogei urte ospatzen ditu gaur uh, Bilboko Kafe Antzokiak Ogei urte esortu zela Bilboko Euskaldunak, Euskaldun behien za, gune bat uh, ekartzeko, uh, txemaiteko eta gerustik eberaz konzertuetaz gain ere irratik gune bat dar, gitaletxe bat zatera lekua, Euskaltegiaren zatera gunea eta gaur Benito lehtsundi ekarazten dute horren ospatzeko uh, ezta da jasoin gabe Benito lehtsundi ere, oien gaualdi guzi Berriak kantu batekin bukatzen baitituzte bilboko kafe antzokian zenbat gera kantuarekin. Anekdotaren zat, setasun gehiago beraz laster, momentuz bostak eta erdi euskal ijatietan berriak zurekin bernadetar gain. Azkaideen daia eskualdeko letrakariek greba mogimendu bat abiatua dute salatzeko postako zuzendaritzaren mugizketa jedeak piatunen turnadak ahamoldatu nahi dituzte eta ondorioz bi turnada eina lukete, letrakariek salatzen dute hori aldiz buruzagien zat postako aktivitatea apaltzen ari dela emeiten dute ahazoin bezala. Heldu den urteko ahreintza kotak hari, Europako Batasuneko Ahreintza Ministruak Bruselan bilduak diratzotik, legatz gutiago dela, Espainiole Estadoko ahantzaleher legatzaren kota euneko jiruetan ogoiez appaltzea proposatu du Europako batzordeak, horrek Bizkaia eta Gipuzkoako ahantzaleak Azkar Gunkilezaske. Erobiko uraren sindikata izenez aldatzen, Lodizi, deituko da oaiartez mün deitzen zelarik, Lapordiko hogoita sei herri biltzen ditu sindikatak, BRU mila bizitzaler fornitzendu ura neguan eta dobleari udan. Uraren kalitatea zaintzen du, baina nemendigoiti ur ere serbetaz eta odieriaz ere arduratuko da. Gaur, amikuse aldean zen, batera, karabana, bataeraren autobusa, hele pedo egielkargo bakaraz, herritarer argitasunak emaiteko. Duela zonbeitegon, miarritzen zen, hanginen, jendeak guti dakiela xedeohtaz, agertu da bilduditugun lekuko tasunetana. Ez dira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 6030 zenbakira Abendua de 94 lauean, goizeko 11 Watson kantaria zuzenean izango dugu Se la zure bufanda zuria Et chimando ka Utrimandokan, astehuntan, Charles Bidegen hitzezitzen uzkur hitzaekin. Dik uzkur, lotura egiten dut, lotzen dut zerarekin, ustiarin. Marta Lushan, sociologuak aldiz, machismoa enne tipikeiak dela eta t-shirtta elk, ala ez elk. Lehenengo mutil batek, kamisetak du eta gero neska batek, ez? Eta nola normalean, kamisetak duen mutil horri inork ez dion ezer esango, Baina neska badakamitzetak entzenduenak ba, aitu beharko du, ez? Jose Antonio Azpiazu arazinen zaiku hama zazpigeren mentian nula Elisaak erregiaren adostasunaekin nula Jan baldintzatzen zian Arrainaen kasia lekuko. Erregiak zein tere zeukan horrekin, itxasontzi gehiago eta gerota hundiago eta potentia gobaldin badire, gerra sortzen danean niko hiek bagitu ingo ditut eta nire gerrarako erabku itun. Utsumandoka ashtehartez lauetan, ashtizkenez saspitan. Uchuma Abenduaren ogoita batean goizeko amaiketan errezetaz ezberdinak proposatuko dauzkigu, Dominik Mazond hainoako opoka jate txeko nausiak. Bez izain da kuia salda, aate gibelaikin, itxasapua Artikia edo singa gaikin, eta gero pintiaga, gaztena eta honiokin. Iru egezeta, proposatuko dauzkigu, horretarako emankizun berezia eskainiko dautzuegu, abenduaren ogeita batean goizeko amaiketan eta berretz entzunga izanenda atxaldeko zazpiretan. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz eta putz, itz eta itz eta putz, egu behri horbiltzen da, olentzeru gabe beharba egimberko, baina, bedaren, Euskal Iratietan, hemen, egitarra huberesia badugu, xe gur nahiz Euskal dela, behintzatu olentzeru. Rentxan tenoreuntan begia puntu eusekin hasteko Kolombianagusi tenoreuntan izenpetu dute Biktimen gaineko akordioa Farkek eta Kolombia, Kolombiako gobernuak Akordioa historikoa dela azpimarratu dute Bi aldeek martsoa bukaerako Erdi etxe nahi dute bakeak erabatekoa erabateko behinzat viktimen ausia itxitak gatazka armatuaren bukaera negoziatu beharko lukete data hau haintzin beraz martsoa haintzin martsoaren hogeita irura tartteko EPA ezagi dute zehatzi zaiteko Kolombian bakea izenpetzeko. Parise aldiz agertzen da ere behigian tenore untan Stop Climate Crimes banderolarekin 2000 eta bosterako energia helburuak lortzeko, 2 kakots zazpire unta lorogaita milioi euro beharko ditu jauglaritzak eh uh, ipatoginuen ya danegoen htean uh, beraz euskal gobernua engaiatu baita beraz aldaketak egitea eh uh, klimatikoa tipitzeko eta gas isurketak ere bereziki mouristeko Berino girotzen algin nuke beste gai bat hemen inguramena, berrian debekatu dute, Garoinako zentralaren aurka larumaterako deitu martsa, gogo eta egunerako deituta dagoene ez hauteskundeetan eragina izan dezakelelakoan debekatu dute martsa hau. Bestalde argian epaiketa bat Aipagai eta hori Katalunian kanbieseko gertaerak grabatu zituen iru indarra presondegian sartu nahi du um, gobernuak Kataluniako gobernuak 2000 eta malauko maiatzaren hogeita xeia ez da giro bartzunolako xantz hauzuan ugariak dira mobilizazioak eta poliziak eta kanbies gaztetxea eraisten ari dira eta unek beraz filmatu zuelako hauz Zitan, eman nahi dute, eta sustut preso sartu nahi dute iruneko e, iker hoiz, orain dela amarrorte joan zen Bartzelonarat ikasterat, eta e, han bizi da gaur egun, berekin egin elkarrizketa argia puntu eusen irakur gai. Autezkundeak beraz haste buru untan, Espainiak autezkunde horokorrak, Madril eta autezkunde horokorrak, gai bereziak beraz zemen ere argia puntu eusen atxemaiten alditu zienak. Eta bestalde, uh, David Pla gai nagusi edo pertsona nagusi garen dugu elkarrizketa bat eskaini baitu garari eta uh, prentsadez berdinek ere berriz hartzen dute, argia nadibidez gazta puntu eusen edota media bazken ere eta beraz David Pla etaren ordezkaria arma eta leher gailu geienak sigilatuta daude hau argiak eh, maiten duen titulua bilduma batek egiten du elkarrizketarena hemen eta eh, lotura beraz zuzena garari eskenitako elkarrizketa mamitsua irakurgai duzie xarean eh, paperean irakurtzenar bat duzie obe aski eh, luzea baita ala ere Yeah <laughs> Kol Colombia ere Apagai argia puntu euzen. Kazetan aldiz SNCF lau garren aldiz train bat seinalerik gabe geldiu litz, gelditu litzateke zenz efeko gidariak train batek patitu luken istripu berri batsalatu du lau gegennaldia litzateke modelo bereziorttaako ttzenbat seinalerik gabe gelditzen dela kasuntan lezkar pauue arteko ibilbidean CJT sindikatuaaren iritsi zenpresak ardura bere gain hartu behar ditu eta hori lehen bai lehen jadanik salatu zuten bezala Echeverri etx, ere agertzen da media bazken, berekin egin e, elkarrizketa, KOP ogeita bataren emaitza desastre bat da. Berekin egin elkarrizketa beraz, bere bilana irakurtzen da alduzie hemen. Eta holen zeroa ipagai ere media bazken, e, aste buruntan, erri dezberdinetan, ibilki izazanen baita. Eta zitu eztekin bukatzeko gainagusi, uh, tenore austeritatea Espainian uh, paziente hainitz, ez dira sendatzen nal, ez dira medikoaren gana joaiten uh, arazo ekonomikoen gatik, eta bestalde zad haipagai ere zitu ezten, bigarren, bigarren gai gisa, hazeneko uh, zad, zadak urte bat egiten baitu uh, beraz, horren... Hortaz, bilduma bat eta bilantso bat hemen, zuduesten, iditziaren tenorea horrein, karin etxe gaiaren aipatzerat heldu ni izuaikoan. Zaila izan daike batek bere burua baitan konfiantza hartzea, behitzek diotena, zedo eganen dutenain beldujaren gainditzia, indak berezibat galdein dezake behitu behagdena testu ingurruen arabera. Ez bai gira denak berdin hitzartze horren aitzinean. Eragina badute gure sozializazio prozesuek eta ezberdintasunak sakontzen dira sexu, klase sozial edo giztun komunitate batzuen artean ere. Isiltasun egoerak berak ez dira denak hautatuak, autatuak. Tratutxarrak dituzten, emazteen salaketak eman dezaun epaituak diren tratutxarren parte baizik ez dira. Haunitza ipatu gabe gelditzen dira. Bizkitartean, isiltasunaren hausteko, zonbaitzuetan hitz bat askki edo berxe batzuen ausaktzea, edo atxek begiratzea, bakotsak bereitzaren zilegitasunaren baitan sinets dezan. Malen aldalukek zuzeen ongizte ehtu du gaia. Espazio bejien eskuratzeko hooz eta jexi gainetik pasatzeko edo jo hausteko balio du, gure bozak eta gu hau je dira ekartzeak hitzartze horiek isiltasun haustea ekar beha dezakete, boterea jemanen ere ez ditaik elako zuhun. Berriki kantari frantzesezagun bat entzunda eskuarraz kantuz, isiltasuna eta maitasun hitzak elgajilotuz. Simbolikoki bitxe egindaut harren hojen kantatzen entzuteak, jakinik ze augekari dituen delako gizon horrek. Hots, unaikus molde bat plazaratu nahi nuena, tantua eskutan ahde zaun, eta mintza. Karin, etxe behiren deialdia beraz, mire eskerzuri eta bostaketa eta begoi eta irudira gure gomitaren tenure asegi dana. Itzeta putz, atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin kuskal irratietan. Bilboko kafe antzokiak erramezala gaur ogei urte ospatuko ditu. Ogei urtez, Bilbon, euskal kulturaren erakusleio, izaiteko asmoarekin sortu zen, eta ala bizi izan da, kafe antzokiako arduraduna, gurekin dugu, arratxaldeon, Mikel Urbeltze. Arratxaldeon, baita zuen. Eta urte betetzen zuen, beraz, gaurko eguna berezia baita zuentzat Eta Bilbo erdian, euskarak, Leku finko bat, ukandezan, sortu zen, kafe antzokia, nola abiatu zen aventura hau? Baik, bueno, eh, aventura hau, mogai urteko hibili dugu, sortu zen, eh, ba bueno, Euskera irakazten ari ziren Euskal Tegi batean, e, Gabriela Resti Euskal Tegian, eta, eta horretatik abiatu zen eh, zen bagara kultura elkarriak. Horretan, ba zeuden gogoetabat, eh, ba bueno... Eh, berpatzentzenan lau pareten artean euskera irakasten zela, baino gero e, euskal berriek ezutela lekurik, e, ba, eixe, ba, bai euskal kulturara iristeko, euskal kultura eskura izateko eta bestetik beraien artean ba harremantzeko, euskera harremantzeko, e, norbait ba bueno e, konzertuak ikusi edo, edo aizialdia gozatzeko ez, aizialdia euskeraz. Eta horretatik e, abiatuta ba, ba, sortu zen aukera, eta ikusi zen beharra noski, bazegoen, e, maulako leku bat e, sortzeko. E, kafeantzokia sortu zen, baina kafeantzokiarekin batera ere, zen da gara ekarte, ba, hainbat e, hain proiektu, hainbat ekimen, aurrega abiatu ditu. Benak e, guztiak helburu e, batekin, nolabai lapu, laburtzea renn, dena euskara, euskara eta euskal kultura egin bartzea, eta eskuragarri egitea jendeari ez. Mm -hmm. Zuk egin duzu, beraz, garaian behar zen olako gune bat sortzea bilbon kultura euskal kultura bereziki biziarazeteko espazio hau gaur egun ere, zen itzen duzu behar hori hor mantentzea gunea? Bai, bai, bai e, ikusten da beharra badagoela Όχι η ορτετάνε γίνα κολάνας πώς έχει γαύδε baño baño ese da e, autokritiko gara eta eta eta kritiko inguruarekin eta egoerarekin eta badakigu e, oraindik ere lan asko dagoela egiteke ez e, kafeantokiaren bitartez eta beste proiektu bitartez baño euskararen e, normalizazio deitutako zerbaitetara irizteko ez azkenian bilbo batean e, euskararen ezagutzaren kopuruaren eta eta erabileraren arteko desoreka Na da asko askoz gehiago dira hoski euskera dakitenak eta dakitenak eta eta egabilera askoz ere txikiagoa da oraindik ez badago lan asko egiteko horretan ez. Mm. Hor ja da kafeantzokia gehiengok ezagutzen dugula aretu gisa, ku, konzertu Baid. gune gisha baina e, gune handia da eta elkarte unitz badira hor tartean iratia bilbo irdia dibidez hor ere instalatua baita. Bain, Bilbo iria irratia badugu, aipatu eh, dugun eh, Gabriela Rezti Euskal Tegia, eh, badugu ere adibidez eh, Bilboko jaietan konpartsa bat, eh, algara izenekoa, eh, baditu guain bat eh, proiektu, bueno, umegune bat badugu adibidez, umeentzako digitaldiak eta antolatzeko, eh, bai, badira, hainbat proiektu eta besti genera, kafean zokia, haipatu duzu moduan, gontzertuak adibidez badira, ba, jauzarik ezagunenetako bat, baino noski ez da kafean zokian gertazen bein gauza abakarra. E, Azken niren, <coughs> gain, kanzerkia egiten dugu eh laurean kantari hilabetero adibidezagun hartzen kantari e, Anedo Alderekin, dantza ganbara Juan Antonio Urbeltzekin, bertsolaritza ekartzen dugu, e, umegunea aipatu dudan moduan zinema egiten dugu, e, elkartasun jaiak, jai pribatuak, e, kongresuak edo prentza aurrekoak, itzaldiak, bueno, abar luze luze luze bat. E, kulturari eta isialdiari dagokion guztia, ba, ia guztiak Gurean lekua badu ez. Mm -hmm. Eganean, bestetik, e, konzertu egin buruzari garen ez, e, alde batetik euskal talde talde guztiak e, kafeantzotetik pasatzen dira. baino, bestetik e, nazioarteko taldeak ere ekartzen ditugu, ze gurean, e, gurean eta kafeantzokian eta proietu hasieratik beretik, e, nahi zen euskal kulturari euskal kultura eta izkuntza e, erdian, zentronan ipiniz, Baina zabalik egotea eh, beste kulturei eta beste izkuntzei eta eta atzerritik dato, dato zen ba, adibidez e, ba, musikariai. Ez mm -hmm. zan daitekena, e, Zepeto-Santiagero, Manutxau edo Mazio Partero, Jon Jaiat. Mm -hmm. uh, kultur gunea ipatzen dugu, kontzertu gunea sari baikara, uh, Mikel, hor, yeah. oh, uh, egaiten ere, arkitektura aldetik gune ezin ere jagoa dela, ere kontzertu bat uh, eskaintzeko? Bai, bada e, badu badur berezi bat kaze antzokiak, badu xarma berzi bat, e, musikariek e, eskertzen dute eta ipatu egiten dute. E, bereziki atzerrikoekin gertatzen da, e, e, zutela lehenengo aldiz e, torte mirelarik, e, sartzen iran antzokian eta eta bai, beraien harpegi eta keinoen bitartez, bai... E, Segituan adirazten dutez, mm. e, gustat, oso guztoko dutela areto. Bestetik publikoarentzat ikusle, ikusentzule ere berezia da. Ze gertutasun bat badago e, musikariarekiko edo edo delarik, edo beste dozaime ekipaldi delarik, emanaldi delarik, e, gertutasun bat badago, ez, arizaleen eta ikusle, ikusentzuleen artean. Eta horrek ba portzen du alako konexio berezi bat. Uh -huh. Lehen, aipatzen ginen, beraz, duela hogei urte, sortu zela Bilboko Kafean zokia, eta azkenean, eh, elburua zela, elkartzea, hor, eh, Euskaldunak, Euskaldun berriak ere, agera, gune batukan ukan dezaten, baina, eh, sortzaile ere gune bilakatu da, eh, aipatu zua, jez, algara partxa, ere, orti kabiatu den bai. proiektu bat da? bai, bai, eh, Zen e, seguida logiko bat hau da e, guztiak dira helburua e, dute protu guztiak helburua dute, ba, leku egitea, gure kulturari eta eta euskerari eta orduan jaietan e, ba, ere ba, beharrezkoa ikusten zen, baixe ba, konpars baten bitartez eragitea ez. E, Bilboko jaietan bertan eragitea areagotzea indartzea, Eta zabaltzea gehien euskeraren eta euskal kulturaren presenzia. Mm. Eta, eta, bueno, e, segira logikoa zen, ba, kafe antzokia eta zenbat gara eta elkarteko lau, lankide lagunen artean, ba, komparsa bat sortzea. Mm. Irratia, konzertu gune, argitaletxe bat, ere euskaltegia hor dira? Zamat pertsona bizidira, beraz, or, bilboko kafe antzoki horretan? Bueno, kafe hantzokian oitamar lan ilin guru, oitamarri guru. Baina gero, noski, badira ba ere, ba, ba esan duzu moduan, ba, beste hainbat proeditu eta horre, luzatzen da, zenbakea luzatu egiten da, bai. Besta gune bat ere bilakatu da, gaur egun bilborentzat gune garantzitsu bat? Bai, besta gune bat bilakatu da, gaueko aisialdian ere bere lekua du kafe hantzokia, eta eta gaineza e, eredu jarri eta eredu bilakatu da e, musikaren tratamenduan adibidez eh hose e, lortu du euskal musika gauez eta gaueko aixalde horretan e, euskal musikak bere lekua izatea e, eta normaltasunez eta eh gaugiroan eta eh arrantan ibiltastain ibiltas, ba ba normalitatean musika iretartean itsatea, eh nazioarteko musika eta eta euskal musika naturalitatez e, ustarturik. Mm -hmm. Eta gainera, e, beste aldetik, e, bai esan ezagego, bai, lehen horai patu duzun moduan, e, euskal dunentzako eta referente dela, baino bilbo batean gainera e, rodaliztunek ere e, arro, arro, esaten dute e, kaze gantzokia beraiena dela. Eta, mm -hmm. e, baina, bilbo tarrentzako eta arro puntu hori badute kaze gantzokiarekiko. E, mm Hinkusen -hmm. dute, e kafeantokiak e, euskal kultura eta eta hizkuntza modu duin batean duela eta gainera e, zabalik dagoela beste, beste kulturekiko ere atzerriko e bain bat artista irizentsaizkigula eta e, oso e, oso modu bausie duinean e, landua dela eta beraientzako e, euskal kultura eta euskerarekiko ba nolabait subi edo Sarrera e, modua ba, sentitzen dute kafeantzukia. Eta berdin bukatzeko, justuki idutzen zai, badela olako istorio bat gaualdiak bukatzeko, badela kantu bat, emaiten dena, hori ez da leyenda bat, ez? Ez, ez, ez, ez. hori bada, hori zuzen ere horregatik, horregatik gaur, e, hori da arrasoietako bat, noski, mm. e, gaur e, amabost, abenduak amabost, e, ospat egiten dugula Benito diren konzertu batekin. E, alde batetik arrazoia, noski, Benito Lertsundik ez du beharrik, e, e, euskal kulturan eta e, kantagintzan duen garrantziagatik, hori da arrazoi baino gainera, e, azken kantak, azean txokia izten denean, azken kanta e, zenbagera da, uh -huh. bere kanta eta bestetik gainera gure elkartearen izena kanta horretatik beretik hartu zen, e, zenbat gara Eh, elkarteak eh, ba, horrekin lotura lotura, ba, du, eh, lotura eh, ideologiko eta, eta noskia efektiboa biletatzen dena. Mm. Bilboko kafe antzukiak beraz ogei urte gaur ospatuko ditu egan mesala benito diren kontzertu batekin, betea da eh, dagoeneko, baina ondotik festaidekia ere izango da ebe kanturrekin agurtuko gira Mikel Urbetz, Urbetz mil esker gurekin egonike? Eh? Mil, mil esker zu Jaunkoa bat gera kantuarekin eta erganmezara beraz Bilboko kafeantzokiak berehau gehi urteak ospatzen ditu gaur kafe tzkiak kontzertu gune baino ni baten lekua ere arrgita bat eta euskaltegiarena beraz euskal kulturaren gune izan nahi duen kafe antzokiak gaualdia gaur benito lerxun direkin hasiko du ergamezara Gaualdi guziak kantu horekin bukatzen baititu gaaldi ja bukatu adela seinale egiten du Usaian binito lehtsun zenbat gerakea gau horrekin hasten bukatzen duen Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin uskali ratietan Ez dira betiko gara onenak Watson kantaria euskal irratzietan izanen da abenduaren ogeita lauean goizeko amaiketan. Esango nuke, bere begiek Erazorken Zuek autatu kantuak abesteko prest Ertzainak akelarre, itoiz, edo kantu tradizionalak Hori zuek auta Kantuareki Baina horretarako deitu gure irazira 0 bost. bost zenbakira. Abenduaren hogeita lauean goizeko hamaiketan Watsonan kantaria zuzenean izango dugu. zelan diua Zure bufan datxria Etxe emandoka! Utsumandokan, astehuntan, Charles Bidegen hitz ezitzen uzkur hitzaekin. Hid uzkur, lotura hiten dut, lotzen dut zerarekin, ustiarekin. Marta Lushan, soziologuak aldiz, machismoa enne tipikeiak dela eta t-shorta elk, ala ez elk. Lehenengo mutil batek, kamisetak du eta gero neska batek, ez? Eta, nola, normalean, kamisetak duen mutil horri inorkestion eserre esango, Baina neska badakamizetak entzenduenak, ba, aitu beharko du, ez? Jose Antonio Azpiazu arazinen zaiku hama zazpigeren mentian nula Elisaak eregiaren adostasunaekin nula Jan baldintzatzen zian, arañaen kasia lekuko. Erregiak zein teresseukan horrekin, itxasontzi gehiago eta gero taundiagoak eta potenteago baldin badire, gerra sortzen danean, niko hiek bagitu dingo ditut, eta nire gerrarako erabailuko ditu Itzhimandoka asteartez lauetan, etan astizkenez 7etan Eta nik horrekin zaituztet Gaurko eta bihar Marko gurekin izanen da! Ez dakitoin oz zerraipatzeko ikusiko bostak eta seiak artean hitz eta putz eman kizunean, Seiak euskal irratietan!